ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين نبيلا شكه تلوه كو وانا ويسرايلي ketika عذاب يقواذلش ن فرعون انه كان عاليا من المسرفين يا akikaye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka على على wa laqad ikhtarannahum ala ilmin ala alamin kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe wa atainahum min alayat ma fihi tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyowazi. wazi innahaula ya Inna hakika hawa wanasema inhiya illa mautatuna alula wama nahnu bimun sharil Hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu wala sisi ato kufulewwe fatu baa ina in kuntum sadiqin baasi warudisheni baba zetu ikiwa nyinyi mnasema kweli hum khayrun am min qablihim innahum kanu ye yeah, ni wao bora au watu watuba na waliokuwa kabla yao tuliwaangamiza hakika hao walikuwa wakosefu wana khalaqunas samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibi na tukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin ma aktharahum la ya'lamun. Hatukuviumba hivyo ila kwa hakki lakini wengi wao hawajui inna yawmal faṣli miqātuhum ajma'in hakika sifa ya uamuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'aw wa lahum ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote wala ilaaha wa tanusuri wa inna marrahimallah innahu huwal azizurrahim Isipokuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu Allahu akbar Allah la Hakika Mwenyezi Mungu aliwaokoa wana wa Israeli na adhabu ya kuadalilisha. Aliwaokoa kwa, Ali kwa Firauni, hakika Firauni alikuwa jeuri kwa watu wake. Amepita mipaka kwa shahari na waasi. Nina hapa tuliwa khiyari wana wa Israeli kwa kuwa tulijua kwamba wao na kuteuliwa kuliko watu wengine wote wa zama zao. Kwa hivyo tukawatuma miongoni mwao manabii wengi kwa kuwa tulijua hali zao. Na Mwenyezi Mungu akawaletea katika mkono wa Musa dalili kadhaa kadhaa za kuatia wao katika mitihani iliyowazi. Hakika hawa wanaukadhibisha kufufuliwa bila shaka wanasema, "Hapa nakufa ila kwa haya ya mauti yetu ya kwanza duniani wala sisi hatutafufuliwa tena." Na wao mwabia mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini. Ikiwa nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kwamba Mola wenu mlezi anaruisha wafu kwa jina isabu katika akhera. basi upesi upesi tufufulieni baba zetu walio kufa kwa kumwomba huyo Mola wenu mlezi ye makafiri wa maka wanawashinda kaumu ya kubaa na waliowatangulia kwa nguvu na ulinzi na utawala na maboyo yote ya kidunia ewe Muhammad Hawa na wakaumu yako Hawa washindi hao kwa nguvu na hao sisi tuliwateketeza katika dunia kwa ukafiri wao na madambi yao basi na hawasingatie na Mwenyezi Mungu hakuumba mbinguni na ardhi na milio mbali yao bila hikma hatukuziumba hizo ila kwa umbo liloambatana na hikma kwani dhamu niyo thibiti yenye kuonyesha ushahidi wa kuwepo Mwenyezi Mungu pekee mwenye uwezo lakini wengi wa hawa wamegafilika wamo katika upofu hawa zioni dalili hizi hakika siku ya hukumu kupambanua baina ya mwenye haki na siena haki ni wakati wa liwahini wote siku ambayo jamaa hawezi kumtetea jamaa yake wala rafiki kumtetea rafiki yake kwa lolote hata kwa uchache wa adhabu wala wao hawatanusuri nafsi zao mbele ya Mwenyezi Mungu lakini wale ambao Mwenyezi Mungu wamewarehemu miongoni mwa waumini Mwenyezi Mungu atawasamehe atawapa ruhusa ya uombezi, waweze kuombea wengine Hakika yeye ndiye mwenye kushinda kila kitu mwenye kuwarehemu moja wake waumini